ت انولوسي اي نانت ن ليبرين انولوسي ت الاسلامي توسنواك د الاسلام ت اوتوريت شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كافام اوتوري رحمه الله التاسع برا اي نانتي من يعتقد ان بعض الناس يسعوه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم براكوزبسون Se don një njeri ose disa prej njerëzve Kanë të drejt të dalin prej shëriatit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Kema wasi al khadira al khurujju an shëriati Musa alaihi salatu wasallam Pra siç ka pas të drejt e, khadiri Të dal prej shëriatit të Musait alaihi salatu wasallam Fa hua kafir Dëmë thënë a njeri që e beson këta është kafir pra disa njerëz ka që thonë se lejohet i lejohet dikujt domethan ose në mënyrë të përgjithshme thonë se lejohet ose thonë në mënyrë të veçantë se disa njerëzve u lejohet ose dikujt i lejohet të dalë prej rregullave të shariatit ose të dalë ta kundërshtoj shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siç ka pas të drejt hadiri ose al hadir të na i thojnë Hizri, nëse e keni ndygju, e, ka pas drejt të dale prej shëriatit të Musait a.s. Dëmë thënë ka po të ishka që janë është në kundrështim me shëriatin e Musait a.s. Edhe ta thojnë se a i ka qenë prej e vljave, pra ndaj dëmë thënë ka pas drejt, edhe thënë se kush është prej e vljave, kush ka rrit një shkall të lartë të besimit e kësu me radhë, ai katë dritë me dal prej sheriatit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ata do të thotë që pretendojnë për vete këtu nuk i nuk e falin namazin, nuk agjërojnë pin alkool, nuk bajnë haç, domethënë se thonë që për domethënë për ata më nuk vlen rregullat e sheriatit, se kan mrinë skallën e bindjes, edhe e shohin çart të thotë e decidonë Allahu subhanahu wa taala kështu me radhë kështu me radhë. Edhe prandaj do të thonë kanë të drejtë të dalin prej sheriaut. Pra ky anulues ë është e ka për qëllim kët kategoritë njerëzve. Ë ai njeriu që e beson kët ose si që e thot kët ai është kafir, thot e, autori rahimahullah. Shpjegimi i kësaj është për në disa aspekte Aspekti parë e përmendëmte anuluesi i katërt se tauhidi ose fjala e tauhidit duhet patjetër të ndërtohet mbi dy stëlla, që janë të barabarta edhe që janë të pandashme. Do të thonë nëse nuk plotësohet një ana, nuk vlen as tjetra. E ato janë dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Pra, la ilaha illa Allah edhe dëshmija se Muhamedi është i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi vesellem pra këto të dy dëshmi janë dy shtylla ose e, në realitet kjo është një dëshmi edhe një shtyll e teuhidit që nuk bënd të ndajt nëse më hojtë pjesa e par atëre nuk vlenë pjesa e dyt edhe nëse më hojtë pjesa e dyt nuk vlenë as e para e, aty Dëmë thënë të anullu e si i katërt, përmendëm, për e aty në fjalëve që i ka pluhu Shekhe Abdullah el-Bukhari, Hafi dhe Hullah, përmendëm disa fjalë të djetarve duke së qaru gjendje në qëfar gjendje kanë qenë njerëzit për para ardhjes së pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem, dhe përmendëm se atë e o kanë qenë përshenën sigur fjalë të i bëntejmijes të djetarve të tjerë, Se njerëzit kanë qenë në ersir dhe në padrejtësi të mëdha Në shirkë, në kufër, në mos njohje të njerëzis e kështu më radhë Edhe prej atyre fjalve e përmendëm edhe fjalën e i bënkajmi lë gjauzijes Rahimehullah Ku ka përmendë se pasuesit e pengamerit sallallahu aleyhi vësellem Knaqen ose thënë, jetojnë në vjetë drita ose në dritën, në vjetë aspekte, kurse kundrështarët e më nga mirit sallallahu aleyhi wasallem, jetojnë edhe përpëllitën, dhe më thënë, në vjetë ersira. E, e përmendëm aty edhe komentimin e ajetit, ku ga thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, kella wa rabbi kella juqminun, dhe më thënë, jo, pa shazotin tënd, ata nuk janë besimtar, nuk besojnë, hatta yuḥakkimūka fī mā sajarra bainahum ḳad pra dirisat atë për derisa të, të marr për derisa ty të, të marrim për gjykatës në at, në grindjet në mes tyre thumelā yajidūn thumelā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīman pastaj mos ndjejnë në zemër diçka, domthon ngushtim ose të keqje për asaj që ti ke gjykuar për të dorëzohen plotësisht Pra, në kita jetë, Allahu ka përmendë se <coughs> e, nuk është besimtar një njeri nëse nuk i plëcon këto kushte. Të më thënë që në zdo grindje, në zdo mos marveshje, gjykatës ta ketë për nga merin sallallahu aleyhi vësallem. Nja, pastaj tjetra që pasi të gjykoj për nga merin sallallahu aleyhi vësallem, mos më ndje pak në qësi ose në ngushtim shpirtëror pëse ka gjikua shtu për nga meri sallallahu a.sallem por, e treta ose kjo në të dytën bën pjes, por të dorzohen plotësisht para gjikimit për nga meri sallallahu a.sallem dhe më thonë përfundimi i të gjitha atyreve që janë përment në anuluesin e katër është se bindja dhe në nështrimi ndaj për nga meri sallallahu a.sallem edhe mozdalia prej shëriatit të ti është obligim për se cilin musliman dhe muslimane ose, më mirë than, është obligim për të gjithë njerëzimin të më than, askush prej njerëzve nuk ka të drejt të dal jashtë shëriatit të pengamerit sallallahu aleyhi wasallem edhe askujt nuk i lejohet që ta kundrështoj pengamerin sallallahu aleyhi wasallem në asë një qështje pra kjo e, do thëtë për ta kuptukit se kjo lidhët edhe me atë katërtën mirërrast me përsërit edhe mësimin e anuluesit të katërt. Ën ti tri aspekt, domethënë duhet të dihet se kët profet të ndershëm sallallahu alaihi wasallam Allahu e ka dërguar me udhzim dhe fe të drejtë. Çdo fe tjetë nga nga njëmtare edhe mbi të gjithë edhe dominante mbi të gjitha fe të tjera, edhe pse këto urrejnë mës besimtarët. Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar Mësir për të gjithë njerëzimin, siç ka thënë rahmeten lil alemim, do të thon për të gjithë njerëzimin ose për të gjitha krijesat. E ka dërguar, do thot sikur për arabët ashtu edhe për jo arabët. E ka dërguar për secilin njeri, çoft mbret ose i në nështru, mëse rob, i pasur, i varëfër, pa marë parasysh, ma dje, Allahu e ka dërgu këtë pëngamer, sallallahu aleyhi vësallem, si, dëmë thënë, e ka dërgu edhe për njerëzit edhe për djinët. Ka thënë Allahu sëbëhanën huve ta'ala, kull pra duke e urdhru pëngamerin e ti, sallallahu aleyhi vësallem, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jamee'a Domethan thuaj o njerz un jam i dërguar ri Allahut per te gjith ju. Na yet tjetër ka than Allahu wa <coughs> wa arsalnaka lin nasi rasula Domethan ne te dërguam te dërguar per per njerzit pra per te gjith njerzit. Wama arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira Pra nuk të kemi ndërguar në dryshe përveç se e, pra si përgëzues dhe qërtues për të gjithë njerëzit në përgjithsi. E kjo fjala nasë në këto ajete, ka thanë ibnul Mandhuri, rahim e Allah, <coughs> e nasu kadjekunu minel insi wal gjin. Dume thanë, se në gjion arabe, kjo fjala nasë i përfshin njerëzit dhe gjinët. Pra për të gjithë, Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pergjues dhe qertues. Edhe ka than Allahu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pra xhinët edhe njerëzit nuk i kam krijuar për asgjë përveç se që të më adhurojnë. <coughs> Çdo të thot se edhe xhinët edhe njerëzit janë të obliguar njësoj e, në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka të regu Allahu se e, dhe qanërisht, dhe më thënë, për gjinët, se kype nga merësht i dërguar edhe për ta. Salallahu aleyhi wasallem. Ka than, wa idhë sarafna i lejke neferan minel gjinni. Pra, kur të sëllëm ty, një pjesë, dhe më thënë, dhe më thënë, disa njerëz, ose disa individ, si me thënë, prej gjinëve, jesë të miunel Kur'an, dhe më thënë, të cilët e dëgjonin Kur'an qalu ansitu do të thon kur prezantojn pra kur fillon ta dëgjojn i thon njëri tjetrit hesni edhe dëgjoni fa lamma qodiya pra kur përfundoi leximi i Kuranit që e ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wallau ila qaumihim mundirin janë kthytë popu, populli i tyre si qortues ose paralajmërues pra janë kthytë populli i tyre dhe kanë vazdon vë, na jetë të tëra kam thon ne dëgjuam një kuran që është zbrit pas librit mosaik eksumerav pra i kanë thirr popullin e tyre që ta pasojnë këtë pejgamber që do thotë se ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dërguar si për njerëzit ashtu edhe për xinnët dhe pa përjashtim për, për do të them pa përjashtim të asnjë populli dhe të asnjë personi Si që ka thënë pengamëri sallallahu alaihi wa sallem Në hadith që e transmeton Ebu Hureira radhiyallahu anhu Që përmendet në sahihune imam muslimit rahimehu Allah Ka thënë pra pengamëri sallallahu alaihi wa sallem Fuddiltu ale lëmbia i bisittin Jam i mbivlerësuar, ose i daluar, që më thënë ose i dhecuar Në bipen nga mërët e tjerë me gjash gjara Edhe i ka përmend u titu gjevami alkelim Në më thënë, në më janë dhënë fjallë me kuptimet shumëta, pra ka folë për nga mërë i sëllëm me fjallë të skurta, po që kanë kuptimet shumëta. E kështu me radhë, edhe ka thënë, e gjashtëa, va ursiltu i lëllë halki ka fëten. Në më thënë, jam i dërguar për të gjithë kryesat. Ka përmenë se për nga mërë të më përshëm, jam i dërguar për një popull, kurse unë jam i dë Hadith, kjo fjal është mjaft e qartë edhe mjaft e drejt për drejt se mesajji i për nga meri të sërëllohat në sërëm, të më thënë për nga meri lëku i ti i përfshin të gjithë kryesat edhe bëhet fjal për kryesat që janë të obliguar. Ata janë njerëzit edhe gjinnët. Në gjithashtu, transmitonima muslimi në sahihun e ti... E, hadithin ku ga thamë Për nga meri sallallahu aleyhi vësallem Welle dhi nefsu Muhammedin Bjedihi Dhe thët pasha ata në dorën e të cilit është Shpirti Muhammedit Sallallahu aleyhi vësallem La jes me ubi ahadun min hadhi L'umme Dhe thët se cili nga kju umet Që dëgjon për mua Pra nga kju umet është për qëllim Dhe thët të gjithë njerëzit Pas ardhjes për nga meri sallallahu aleyhi vësallem Dhe thët kjo është umeti të të cilit ka ardhë për nga meri sallallahu a.sallam se kur thuet umeti i filan për nga merit dhe thotë që popullit të të, të të cilit ka ardhë aj pra kjo është kuptimi i përgjithshëm i fjales umet pra popullit ose i thuet umetut dawe dhe më thënë umeti i thirjes umeti dhe thotë popullit të të cilit ka ardhë për nga meri sallallahu a.sallam dhe më thënë një për nga meri caktuar sallallahu aleyhim wasallam e gjmein aja është umeti i ti, kurse um, umetul i gjabe, quhën pra populli i përgjigjes, do tëtë ata njerës që e kanë pasu atë pengamer ka thamë në se cili prej këti umeti që dëgjon për mua, qoftë jahudi ose kryshter pra kjo do tëtë se i përfshin të gjithë njerëzit thumë me jamu të uvelëm juqë min bji, ndëthët pastaj vdes përnë besuar mua, dëmë thënë dy gjonë për mua, edhe vdes përnë besuar mua, illa kane min ashabin narë, dëmë thënë, ajdo tjetë prej banorve të gjahenemit. Edhe argumentet janë të shumë ta, që të regojnë se është obligim bindja edhe në nështrimi ndaj për nga merit sallallahu aleyhi vë sellem, Edhe që të regojnë se është haram se cila dalje prej bindjes ndajti Të më thënë zdo kundrështim i shëriatit për nga meri sallallahu aleyhu dhe sellem Edhe zdo dalje prej ati shëriati është pa dyshim se është endaluar Mirë po ato dalje ka do një loj dalje prej ati shëriati që është kufër Që e ndzirë njeri unë krecisht prej islamit Edhe ka dalje që është mëkatë Dë më thënë që nuk është mëkatë i atil që nëzirë njërëjunë pre islamit. Dë thëtë, zdo kundërshim, dhe këngë Ameritë sallallahu aljën sallam, është mëkatë. Po, disa lojet të atyre kundërshimeve janë mëkate që janë kufrë. Disa të tjera janë mëkate që kërcënohen për dënim, për nuk është në atë rangë të kufritë. Edhe gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ka sqaruar në librin e Tij, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e Tij, se nuk pranon më fe tjetër përveç fesë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka than Allahu: "Waman yabtaghi ghaira al-islamu diinan falan yuqbala minhu", pra kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ajo nuk do të pranohet prej Tij wa huwa fil akhirati min al khasirin edhe në ahiret ai do të jetë i dëshpëruar, pra do të jetë në xhennem. Gjithashtu ka thënë Allahu inna din indallahi al islam, pra feja e vetme e pranuar te Allahu është Islami. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar hadith që është në sahih se kur të zbresë Isa alaihi salatu wassalam do të gjykoj si pas shëriatit të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Pra edhe e, peng, dëmë thënë edhe ata që nga në qenë në fen e drejt të pengamervet më përshëm me ardhje në islamit dëmë thënë fejst të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem është <coughs> janë anullu të gjitha fet tjera. Dë thëtë pra nuk imbetet askujt ma e, zgjidhje që të zgjedh tjetër fej, po duhet të hyjnë në fejnë e Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Edhe jo vetëm ata që janë pasues të vërtet të pengamërëve të më parëshëm, po edhe sikur ata pengamërë të jenë, e kanë obligim që ta pasojnë Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, si që është regu, dhe më thënë në këtë hadith, se edhe Isai aleyhi sallallahu aleyhi vësallam, kur të vi do gjikoj me shëriatin e pengamërit sallallahu aleyhi vësallem. Gjithashtu uh, ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi dhe sellem Kullu ummeti jedkhullu në lë gjenneh, illa men eba Dëmë thanë, i gjithu me ti im do t'hin në gjennet, përveç ati që refuzon Sahabët kanë thanë, kush refuzon me hinë gjennet ojë dërguari Allahut Ka thanë, uh, men e ta'ani dhekhalë lë gjenneh Dëmë thanë, kush më bindet mua, aj do t'hin në gjennet Wa men asani fekad eba, dëmë thanë, kush uh, më kundrështonë Ajë refuzon të hinë gjërnet, ose fekat dhe khalen në ardë, dhe më thënë, ajë do t'hin në gjëhennem. Pra, si pas e, kësaj që u tha, e, nuk ka dushim se ajë njëri që beson edhe që thot, se lejohet me dalë prej fesë të nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Ajë njëri që thot se, dhe thot e, se cili e ka të drejten e qështë, besimit dëvet, a njëri që thotë se ne nuk duham shtetë islam, shëriatik, po duham shtetë civil, demokratik, edhe a njëri që thotë se duhet e, me pas, du më thënë, lirit besimit dhe barazit besimit e kështu me rad, pra si pas këtyra argumenteve, du thotë se a i lejon që njerëzit me zgjedh, me hi, ose me dal prej seriatit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ather njeriu i këtij lës kafir. Pra kjo është ajo që thuhet në kët anulues. Sepse me me këtë fjalë do të thënë <coughs> e ka kundërshtuar Kur'anin, pra i ka kundërshtuar ajete të qarta të Kur'anit, do të thënë që s'kan dyshim, pra s'kan tjetër kuptim, e ka kundërshtuar sunetin e qartë dhe më thënë në të cilin s'ka dyshim, edhe e ka kundrështu i gjmajnë e umetit. Dhe më thënë, si që kanë përmend disa djetar, se nuk ka dyshim pra ka i gjmajnë mes krejtë umetit, se, se cili e ka obligim me pasu për nga merin sallallahu aleyhi nësallem, edhe me ju në nështru shëriatit të ti. E, ky shëriatë, mother store i pastor i bardh ë është i përshtatshëm edhe është vlen, do të thënë në se cilin vend edhe në se cilën kohë. Do thotë është derisa derisa <coughs> deri Allahu subhanahu wa taala të caktojë që të ngrihet prej tokës, dhe më thënë, për para, e, do të thënë përpara ndodhivës të ditës së Kiametit. <coughs> Allahu subhanahu wa ta'ala ka tham El joh me akmeltu lakum dinakum Wa atmem tu alejkum ni nihme ti Dhe thot sot E, e përso sa fen tuaj Dhe pletsova dhuntin timen dhe jush Wa radhi tu lakumul islam e dina Edhe jam iknachur që feja juaj tjet islami Ose jam iknachur me islamin për ju Dhe thot që ta keni fej dhe vetëm kjo është selamun siram. Pra vetëm kjo është ajo të cilën e pranon Allahu dhe vetëm kjo është ajo që e ka caktuar Allahu pra deri në ditën e gjykimit. ë e, e përmendëm në fillim thotë se ky besim i kufrit, ky besimi i rrezikshëm tha mëste i përhapur të loj loj njerëzi, këtë dhe të ka njerëzi që i atribuohen di, dituris edhe dawes, thirjes për në fene Allahut, edhe që e thonë këtë fjalë të kufrit, mirë pa jo që e ka, këtë ka burimin, është dhe të sektet ekstreme të sufive, ose dhe më thonë sektet batinije, të cilët të thonë, se ka njerës që me i badetin e tyre edhe diturin e tyre, bindje në tyre ngrihen me shkallë sumë të lartë sa që ju bëhet zdojja e qartë edin të pshëhtën edhe edin kaderin edhe si që kam thonë dëmë thonë e shohin se që ka shkruan në leu hëllë mahfud edhe u dhu bille dëmë thonë për e këtyre besimeve edhe ata thonë se kërë arrim këtë shkallë atë herë nuk, e kanë, nuk i kanë më obligim nuk i kanë më obligim regullat e shëriatit edhe thonë se atëher ju largohen obligimet edhe ndalesat edhe mund me ba qka të duen edhe për kitë argumentojnë me disa argumente me disa dysime njëri për e tyre është fjale Allahut ua abud rabbe ka hatta jeti e ke liekin të më thënë adhuroje zotin tënë dheri sa të të, të vi bindja ada ta thon se e kanë adhuru Allahun deri në një moment ku aty ne jamë mermendja se ju ka ardh bindja, edhe atëherë nuk ka më nevojë me adhuru Allahun më tutje. Edhe thohen se pejgamberët janë të dërguar për njerëzit e thjeshtë. Do të thon për ti edhe rregullat e sheria tit janë të caktuara për njerëzit e thjeshtë, kurse evliat, edhe kta që e kanë mrinë e pas kanë mrinë, do të thon shkallën e bindjes, ata nuk e ka, nuk, dëmë thënë për ta nuk vlejnë për nga mërtë. Bile, thënë se ata janë në pozit matë lartë se për nga mërtë. Edhe kjo është kufër pa dyshim. Dëmë thënë nuk ka dyshim se kjo fjallë është kufër. Kurëse sa i përket këti a jeti, dhe s'ka dyshim se komentimi ti në këtë mënyrë, është t'i një randës edhe devim e, shumë i thelë. Se fjallë e jëkin këtu është përqëlim vdekja, do me thanë vdekja, të radhuroje e zotin të ndërisa të të vi vdekja. Edhe këtë fjalë gjithashtu Allahue ka përmend për mosbesim të ardhë, të cilët e, thënë, kër, kër pyëtën ma se leke këm fi sekar, do me thanë qëka ju soli juve në gjëhënem, në sekar, edhe ata përmendin disa mëkate të rana, mosbesim, e kështu me radhë, sane nuk jemi fal, nuk kemi besuar. Edhe thon se ne jemi tallë dhe jemi argëtu derisa na erdhi bindja, do të thon derisa na erdhi vdekja. E bindja atyre, siguria që tira e vlihavem, më thonse, do të thon e ka i ka sill deri te xhenemi. Të <coughs> tjer argument marrin tregimin e Hadirit, që e përmendëm Këtë regim përmendet në Kuran, në surën Kefë. Ajo është, du më thanë, aty në Kuran përmendet në përgjithsi, kurse ka disa hadithë e që i tregojnë disa detaje. Përmendet në hadithë që transmitonë në Bukhario dhe Muslimi, se ka thanë për nga Meri sallallahu aleyhi vësallem, përderi sa Musaia aleyhi sallatu vësallam, ista duke fol përpara një grupi të njerëzve prej dënë israelëve. Një një prej atyre njerëzve ju ka tha i ka thonë Musa alayhi salam, a ka njëri më ditur se ti? Do thotë se ata normalisht kur e kanë dëgjuar fjalët e tij edhe diturinë e tij, e kanë pyetë ka njëri më ditur se ti? Ka thënë Musa alayhi salatu vesselam, nuk ka. Atëherë Allahu i ka shpallë Musa alayhi salam i ka thanë, për ka njeri ma ditur se ti, ajo është robi yn Khadiri. El Khadir. Atëher, Musa Alehi Salatu Veselam ka da është të shkoj të atakoj këtë robë të mirë edhe të mësoj prej diturisë se ti. Kjo është pra që përmendet në në Khadidh. Ata thonë se këtë regimë Se ai ka bërë disa punë që i ka mohu Musa i Alaihi Salatu Vesselam, do të thonë ka e ka shpuar ose ka çar anijen e atyre të varfërve. Edhe Musa i Alaihi Salatu Vesselam e ka, ka kundërshtuar. Pastaj e ka vrar një fëmijë, edhe man fundu do thonë ka ndërtu ose ka rindërtu një mur. Për gjitha këto e ka kundërshtuar Musa i Alaihi Salatu Vesselam. Edhe ata thonë se kjo është argument se ai ka ai ka qenë nevlia. Do të mësojmë edhe kapaz drejt me bë gjërat që janë kundërshtim me ë me seriatin e Musait alayhi salatu vesselam. Ibn Taymija rahimahullah ka përmend, e ka përmendet këtu. Do mësojmë një fjalë e gjatë. Edhe thotë se ai që argumentohet me rastin e Hadirit me Musa alayhi salatu vesselam për e, këtë qështje, se lejohet medal për e shëriatit, për nga meri qëllë allahën e sema, aja është gabim tari madhë, du më thanë edhe, edhe një një randë, pra për njohje në kësaj qështje, edhe gabimi ti është në dy aspekte. Aspekte i parë, se Musaj a.s. nuk ka qenë i dërguari khadirit. Du më thanë, Musaj a.s. si që thamë maherët, ka qenë i dërguar të bëni Israel. Dëmë thënë, nuk ka qenë në popullin e Khadirit. Edhe përket gjithashtu argumentonë Khadithi ku e, ku thuet dëmë thënë, se kur e, kur janë taku, kur është taku me Khadirin, Musaile, Alehi Salatu Vesera, a e ka pëtë kush jeti, a i ka thonë, unë jam Musaj. A i ka thonë, a jeti Musaj i bëni Israelve, Domethën çë tregon se ai ka qenë një tjetër popull, edhe e ka ditë se Musa aleyhis salatu vesselam është për Benu Israil. Ëm madje do të thot argumentet më të forta janë se Hadiri ka qenë gjithashtu pejgamber. Domethën një pejgamber tjetër për një popull tjetër. Edhe këta gjithashtu në Hadith, në Buhariun e Muslim, ku ka thënë Hadiri aleyhis salam Ya Musa inni ala ilmin min min ilmi Allah 'allamani Allah 'allamanihi Allah la ta'lamuhu. Ta Do mthan i ka thon na Musa un kam nje dituri prej dituris se Allahut te cilen ma ka mësua Allahu e ti nuk e di. Wa anta ala ilmin min ilmi Allah 'allamakahu Allah la a'lamuhu. Kurse edhe ti ke dituri prej dituris se Allahut te cilen ta ka mësua Allahu e ti un nuk e di. Do thot se të duhet kanë pas shpallje prej Allahut edhe dis, e, disa pjesë të diturisë i ka ditë Musa alayhi salatu wa salam se i ka ditë Khadiri, edhe disa i ka ditë Khadiri që nuk i ka ditë Musa alayhi salatu wa salam. Domethën ky është aspekti i parë se e, nuk është e vërtetë që Khadiri ka dal prej shariatit të Musait alayhi salem, sepse ai asnjëherë nuk e ka pas obligim me pasu shëriati në Musajt a.s. Si që dinin, në hadith e, gjithashtu sahih, ka thonë pengameri sallallahu a.s. Se pengamerët, të gjithë pengamerët, janë e, si kur vlezër prej babaj, dëmë thënë që i kanë nëna të ndryshme, se e kanë fejnë e njajtë, dëmë thënë besimin e njajtë, ose akiden e njajtë, kurse shëriatet i kanë të ndryshme. <clears throat> e do të thotë edhe këta dy pejgamber që kanë qenë në të njëjtën kohë, pra besimin nuk ka dyshim se e kanë e kanë pas të njëjtë, mirëpo secili ka pas seriat në vetë. Po për më tepër, thot Ibn Temia rahimahullahu, aspekti i dytë i gabimit këtyn që argumentojnë me këtë është se ato pun që i ka bë Khadiri nuk janë në kundërshtim me sheriatin e Musait alayhi alayhi as-salatu wassalam. Edhe e, pse, sepse fundi i tregimit që është në Kur'an tregon se nuk ka kundërshtim. Domthon Musa alayhi as-salatu wassalam nuk i gaadit skaqet pse i ka bërë këtë veprë. Kurse kur ja ka tregu skaqet, atëherë dhe Musa alayhi as-salatu wassalam e spaitu. Edhe nuk e ka kundërstu, nuk ka thënë se kjo është në kundërshtim me sheriatin ton. <clears throat> kur kur i ka marr vës, do të thënë skaçet pse ai i ka bërë atë veprë, atëherë është pajtu me veprimin e tij. Q do të thot pran dy aspekte se aspekti i parë, eh Hadiri nuk e ka pas obligim nën shtrimin ndaj Seriatit Musa i alehin salatu vesselam, nuk ka qen prej popullit ku e dërgoi Musa i alehin salatu vesselam, edhe përveç kësaj, gjithashtu ai veprat që ai ka, ka bën nuk janë në kundërshtim me sheriatin e Musajit alayhi salatu vesselam. Po edhe më tepër, <coughs> siç thamë më herët, se sa i përket sheriatit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e përshtaton askund. Do të thonë nuk lejohet askund ta ku ndrstoi, askund nuk i lejohet askujt ta ku ndrstojë sheriatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në asnjë aspekt. Siç tham, do të thonë Se <coughs> jo vetëm popujt, mirë po edhe vetë për nga mërtë, nëse kishin qenë gjallë, do të kishin pasë obligim të pasojnë Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Si që ka thënë Allahu në Kur'an, Wejth e khadhe Allahu mi thakan nëbijjine, lema atejtukum min kitabin wa hikmetin, thumë me gjë ja e kumë rasulun musaddikun lima me akum, pra kur Allahu wa mori besën ose i obligoj me një besë, besë lidhje pejgambert. Ë pra të gjithë pejgambert, i cili ka thënë pasi unua kam vënë, ju kam vënë ju librin dhe urtsin. E kur ti u vi pejgamberi që vërteton atë që e keni ju, ju do t'i besoni atij dhe do ta ndihmoni atë. Domethën, pra secilin pejgamber kur e ka dërguar Allahu, ja ka marr besën se nëse e takojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam do ta besojnë, do ta pasojnë dhe do ta ndihmojnë. Pastaj ka thane: "Qale aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri", do më thonë a pajtoheni me këtë dhe e jepni, do më thonë besën dhe obligoheni. Kam thënë pejgambert <clears throat> qalu aqrarna, do më thonë kam thënë pajtohemi. Pastaj ka thanë Allahu fathqa la fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin domethan dëshmojeni kët dhe un gjithashtu e dëshmoj pra kët marveshje domethan ky argument është pra një prej argumenteve më të qarta se askujt nuk i lejohet dal prej shariatit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe prej fjalëve të Ibn Timijes rahimahullah E, thot Pra pasi Gjithashtu e dini edhe një rast ku e, Omeri radhjallahu anhu Ka qenë duke ledzu e, Disa flet prej teuratit Edhe i ka thonë për nga Meri sallallahu aleyhi vësallem Sen qofë se Kish qenë vlaj im Musaj aleyhi sallatu vësallam Gjal Nuk dhe të kish pas tjetër zgjidhje Pra përvec se të më pasoj mua Edhe siç thamë se kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas njerëz që kanë qenë në fenë e pastër të pejgamberëve më të mëparshëm të Musait alayhi salam të Isait alayhi salatu wassalam si dhe të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pra ka pas njerëz që i kanë pasur ato fe, por pas ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo nuk ka qenë e mjaftueshme për ta. Do të thonë e kanë pas obligim që ta pasojnë pengamerin sallallahu anem sallam dhe ti nënështrojnë shëriatit të ati Atëherë ka thonë i bënte mija në qovë të se nuk lejohet të delet prej shëriatit pengamerit sallallahu anem sallam ane, në shëriatin e një pengamerit tjetër të herësiu lejohet ka që të delet prej të gjith shëriative të pengamerve dhe më thanë sigur ata që i përmendëm që lejojnë, lejojnë vetës ka disa prej Shuju shejhave dërvishve, dëmë thanë, të sufive, batini, që thonë se une kam ri shkallën e bindjes dhe unë ma nuk i kam obligim këto, që ka i kanë obligim njerëzit e thjesht, edhe thonë se Allah ja kanë dalu me lekut që ka i kam në anën e majtë me mi shkru mu veprat. Edhe kanë thanë nëse une baj më katë, Allah ju ma shkru në si se vaugt, më thanë, atë veprë ë kjo është fjalë shumë e qartë e Ibn Temijes, e thotë nëse pasi nuk lejohet të, të dilet prej sheriaut të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në sheriatin e një pejgamberi tjetër, atëherë siç mundet të besu dikush që i lejohet dikujt të dalë prej të gjithë sheriave të pejgamberëve edhe mos ta mos jetë i obliguar me e, ato sheriave që i ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Do thotë me këtë Pastë është e qartë kjo çështje, edhe është i qartë devimi i secilit që e thot në thot fjalë të ngjashme, do të thon sigurisht ato çka thrasin për e barazinë me sfave ose lirit besimit ose lirit mendimit, e gjithashtu me radhë thot ska dyshim se ato janë fjalë të kufrit edhe <coughs> thirrje të kufrit. Ëh se fëvzani Afidhullah thot se shariati do të thon dalja prej shariatit ose kundërshtimi i shariatit pra mund mund të jetë kufër, ka disa lloje që janë kufër edhe ka disa lloje që nuk janë kufër. Ëh <coughs> do të them siç dihen, ka disa vepra që janë kundërshtim me shariatin që në realitet e kundërstojnë bazën e imanit, edhe ka disa vepra që e nuk e kundërshtojnë, do të them bazën ose ose themelin e imanit, por kundërshtojnë disa degë që janë mëkate. Këto tjera që nuk janë kufër në vete, edhe që nuk janë do të thotë shirq ose mohim e kështu me radh, atëherë thotë sigpozani për kuptimin e fjalvëti sai që del me ato vepra prej shariatit, pra bën kundërshtim ndaj shariatit, edhe thot se është e lejuar, ai është kafir, që ka dal prej islamit. Kur sa një njeri që i bën ato vepra, do të thonë del prej shariatit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk thot se është e lejuar, ai është i devijuar dhe mëkatar i madh, por nuk është kafir dhe të thëtë si që janë mëkatet ndryshme, si që janë bidatet se edhe bidatet kemi tregu pra nuk janë në një nivel ka disa prej bidatetve që janë kufër edhe ka disat të tjera që nuk janë kufër po janë mëkat i madhë pra në qëpëse aj që i vepron ato thëtë se lejohet edhe pëse nuk janë në fejnë për nga mejrit sallallahu alim sallim atëra aj bahet kafir por në qëpëse Nukil e-jam, atëre është vetëm më qatar eusë bidadzji i dhavijuar. Më kaçë më fhtoëm e masjarimine këti anu l'uësi, anu l'uësi të nantë. Edhe insha Allah tjetërin në musimini atëshumë, Wallahu a'lem, wa sallallahu a sallam ala abdihi wa rasulihi, <coughs> wa rasulihi nabiyna muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdu lillahi rabbil alameen.